Hrhm, Že? Elánius otevřel jedno oko, to, které bylo schopno reagovat. Naskytl se mu hrozný pohled. Přečetl se mu jeho práva, načež on řekl, jděte se vycpat chlupatý. Seržant Naváška ho napomenul a on vykřikl au. Je asi mnoho věcí, ve kterých nejsem dobrý, pomyslel si velitel Elánius. Ale je pravda, že alespoň nezacházím s čárkami ve větě, jako s ocasem ve hře přišpendlete oslíkovi ocásek. Odkulil hlavu z listu, popsaného karotkovým frakturovým rukopisem. Hromada papírů se pod ním posunula. Elániu v psací stůl se stal proslulým. Kdysi na něm byly srovnány štůzky papírů, ale ty se, jak už to mají papíry ve zvyku, sesuly, když dosáhly určité výše a pokryli celý stůl silnou souvislou vrstvou, která se postupně změnila v cosi, co se podobalo rašelině. Někteří lidé říkali, že někde pod onou vrstvou by se dali najít talíře se zbytky jídel. Nikdo nestál o to si to ověřovat. Jiní lidé totiž tvrdili, že se ve vrstvě něco hýbá. Ozvalo se diskrétní zakašlání. Elánius otočil hlavu a hleděl přímo do růžové tváře dívce butlera Lady Brankinové. A svého butlera technicky vzato, i když na to Elánius zrovna takhle velmi nerad myslel. Myslím, že bychom se měli pustit čele do tíla, Syre Samueli. Syre Přinesl jsem vám slavnostní uniformu a holení máte připraveno vedle umypadla. Cože? Co se děje? Během hodiny máte být na univerzitě. Lady si byla mi ráčela sdělit, že pokud tam nebudete včas, použije vaše vnitřnosti jako materiál k pletení, Syre. Usmívala se přitom, Zajímal se Elánius a pracně se zvedal na nohy, aby potácivým krokem došel k umyvadlu ve stojanu u stěny. Jen velmi mírně, syre! Och, bohové! Přesně tak, syre! Elánius se chvíli pokoušel holit, zatímco Džív za ním něco leštil a kartáčoval. Venku začaly městské hodiny odbíjet desátou. Když jsem si sedal ke stolu, museli být skoro čtyři, pomyslel si Ilánius. Vím, že jsem slyšel střídání hlídek v osm a pak jsem musel vyřešit nějaké nobyho výdaje a když nic jiného, tak to je vysoká matematika. Pokusil se zývat a současně se holit, což ovšem nikdy není ten nejlepší nápad. Sakra! Hned vám donesu nějakých ubrousek, sire řekl Jeeves, aniž se ohlédl. Zatímco si Elánius opatrně tupoval bradu, Butler pokračoval. Rád bych využil této příležitosti a předložil vám jednu záležitost jisté důležitosti, sire. Ano, Elánius smírně nejistým výrazem zíral na rudé spotky, které se zdály být hlavní součástí jeho slavnostní uniformy. S politováním vám musím oznámit, že vás bohužel budu nucen požádat, abyste mě laskavě uvolnil ze svých služeb, sire, Rád bych nastoupil do vojska, abych hájil naše barvy. E, kteréže barvy by to měly být, džívsi? zajímal se syr Elánius a pozvedl košili s balonovými rukávy. Pak ale jeho mozek konečně dohonil uši. Vy se chcete stát vojákem? Říká se, že klač už konečně musí jednou dostat pořádnou lekci. savé nikdy nesklamaly, když jejich vlast zavolala. Myslel jsem si, že těžká pěchota Lorda Adventury, aby pro mě bylo to pravé. Mají velmi atraktivní uniformy v červené a bílé, se zlatými šňůrami. Elánius si natáhl boty. Vy máte nějaké vojenské zkušenosti, že? <laughs> Och, nikoliv, syre. Ale učím se rychle, sire, a myslím, že mám jistou praxi s porcovacím nožem. V Butlerově tváři se odrážela vlastenecká ostražitost. Na krocenech a tak nadhodil Elánius. Přesně tak, Syre, přikývl Butler, který leštil Elániovu helmici. A vy jste odhodlán vyrazit do boje proti ječícím kladským hordám, je to tak? Když už by k tomu došlo, Syre? Myslím, že je dostatečně vyleštěná, Syre. Prý to země ze samého písku. Jistě, že, Syre, přikývil Jeeves a upravil Alániovi podbradník. A kamenitá, velmi kamenitá, spousta kamení a prachu. V místy prý vyschlá schlánat trout, Syre, myslím, že máte pravdu. Takže právě do téhle země pískově zbarveného prachu a pískově zbarveného kamení a pískově zbarveného písku chcete vpochodovat vy, Jeevsi se svou zkušeností v porcování krocanů a v červeno-bílé uniformě? Se zlatými šňůrami syre? Ano, syre, kdyby to bylo nutné. A vám na té představě nepřipadá nic divného. Syre? zapomeňte na to. No, budeme vás velmi postrádat, G.C. Jiní však asi nepomyslel si. Zvlášť, když jim zbude čas na druhý výstřel. Och, Lord Adventurio říká, že to všechno skončí nejpozději do svátků prasečí hlídky Syre. Vážně? Nevěděl jsem, že už to začalo. Elánius se běhl dolů přímo do oblaku kořeněné vůně karý. Uh, trochu jsme vám nechali, pane. Když o ten klub přinesl, tvrdě jste spal. Byl paten mojí baraku, klok, dodával noby, který po cínovém talíři honil posledních pár zrnek rýže. Bylo toho ho, aspoň, prapulku celý, všech by. Výhody vyplývající z povinností, řekl Elánius a spěšně vykročil ke dveřím chleba a mangový čatný a kdo ví, co ještě. Já vždycky říkal, že na zafačovanou hlavu není můj barek tak špatný. Loužička syčícího oleje. Elánius se u dveří zastavil. Rodina, která se choulí dohromady. Vytáhl hodinky. Bylo dvacet minut po desáté, když poběží. Frede, mohl bys na okamžik do mé kanceláře Jde jen o pár vteřin. Už jdu, Elánius následoval seržanta nahoru po schodech a zavřel za sebou dveře. Noby a ostatní strážníci napínali uši seč, ale neslyšeli víc než tiché mumlání, které zanedlouho zmlklo. Pak se dveře znovu otevřely. Elánius sešel po schodech. Nobi, byl bych rád, kdyby se za mnou během pěti minut vydal na univerzitu, ano? Chtěl bych s vámi pro všechny případy zůstat ve styku a k téhle uniformě neponesu klec s holubem ani kdybyste mě na kolenou prosili. Rozumím, pane. Elánius odešel. O několik vteřin později sešel do hlavní místnosti opatrně seržant Tračník. Měl mírně skelný pohled a přešel zpět ke svému stolu s hranou sebejistotou, jakou dávají na odiv jen ti, kteří mají skutečné starosti. Chvilku si pohrával s nějakými papíry a pak řekl e, Poslyš, ty si přece neděláš starosti s tím, jak ti lidi říkají, že nenoby? Baběh, celý život nedělal bych jinýho, než se dělal starosti, Seržo e, Jasně, e, jasně, e, mně je taky jedno, jak mi lidi říkají Nějak to všechno nedává smysl, vážně Řekl bych, že se Sir Samuel asi poslední dobou moc nevyspí. Je to hrozně zaměstnaný člověk, Frede. Jo, pokouší se stihnout všechno a všechno sám, v tom je ta potíž. by? noby? No? Pro tebe jsem seržant Trečník, jasné? Podávali tam šary. Při takových příležitostech se vždycky podávalo šery. Samuel Elánius se na sklenice s rudohnědým obsahem dokázal dívat zcela lhostejně, protože už nějakou dobu pil jen ovocné šťávy. Slyšel, že se šery vyrábí tak, že se nechá schnít obyčejné dobré víno. Prostě a jednoduše nedokázal najít v šery žádný smysl. Ok. Pokusíš se vypadat důstojně víť, Naklonila se k němu, lejde sebela a upravila mu plášť. Jestě má drahá. Jak se budeš snažit vypadat? Důstojně má drahá. A prosím, zkus se chovat alespoň trochu diplomaticky. Jestě má drahá. Jak se pokusíš chovat? Diplomaticky má drahá. Samy. Už zase používáš ten podpantofilní tón hlasu. Jistě, má drahá. Víš, že tu od tebe není hezké. Není, má drahá. Elánius zvedl ruku v divadelním gestu vyjadřujícím podvolení se. Dobrá, dobrá, dobrá. To ta pera a tyhle kalhoty. Zamrkal a Kradmo se pokusil alespoň částečně si přearanžovat našponované spodky v obavě, aby mu náhodou cech městských brašnářů a pytlíkářů nenabídl čestné předsednictví. Víš, co myslím? Co by tomu lidi řekli, kdyby mě věděli? Oli, samozřejmě, že tě takhle uvidí sami. Vždyť ty celé to procesí povedeš. A já jsem na tebe opravdu moc pišná. Pak mu sebrala nějaké smítko z ramene. To, že nedělají vždycky. Mám na helmici pera, pomyslel si Elánius, zachmuřeně. A směšné kalhoty. A vyleštěný hrudní plát. Hrudní plát by neměl být vyleštěný. Měl by být tak poškrábaný a poznačený v bojích, aby se nedal pořádně vyleštit. Diplomatická řeč. Kde bych se zrovna já naučil vést diplomatické řečičky? A teď musím jít a prohodit pár slov s madam Žralounovou. Nepotřebuješ nic? Jsi v pořádku? Pořád A To víš, že jsem v pořádku. Tohle nad jsem toho prostě moc nedaspal. Slibuješ, že odsud neutečeš? Já? Já nikdy neutíkám. Tuhle před tím velkým suoré s genovským velvyslancem si utekl. Všichni tě viděli. No moment, to jsem právě dostal zprávu, že v gang vykrádá Hortinu v trezor. Ale ty už přece nemusíš nikoho pronásledovat sami. Na to teď máš spoustu lidí. Ale stejně jsme je dostali přerušili Elánius s neobyčejným uspokojením. Kromě toho si navíc skvěle užil. Nebylo to jen samo pro následování, co ho tak opájelo, onen běh nocí, sametový plášť, narychlo pověšený navětev stromu, klobouk odhozený do kaluže, ale bylo to i vědomí, že zatímco podniká tohle, nemusí jíst malé nezáživné chlebíčky a vést ještě nezáživnější řeči. Není to správná policejní práce, pomyslel si Elánius, pokud neděláte něco, co by mnoho lidí vidělo raději, kdybyste nedělali. Když si byla zmizela v davu, našel si příhodný koutek, pohodlně se v něm opřel a vypadal, jako když klasicky číhá. Byla to strategická pozice, ze které mohl přehlédnout téměř celou velkou síň univerzity. Mágy měl docela rád. Nepáchali zločiny. Tedy ne ten typ zločinů, který by byl Elánia zajímal. Okultisté byli Elániovi lhostejní. Mágové mohli klidně narušit samu podstatu času a vesmíru, ale protože z toho nevyplývalo žádné papírování, bylo to, co se Elánia týkalo, v pořádku. Že se jich ve velké síni sešlo požehnaně a všichni v celé své slávě. Bylo málo co pěknějšího než mák ve formálním oděvu a tak to i zůstane, pokud ovšem někdo nenajde způsob, jak třeba pomocí gumové hadice a nějakého plynu nafukovat rajtky. Ale i mágové s tím měli plné ruce práce, protože zbytek hostů byli bod člechtici nebo představení cechů a městské zprávy nebo jejich kombinace a příležitost, jakou bylo convivium, probudila páva v každém z nich. Pohledem klouzal z jedné rozpovídané tváře k druhé a líně přemýšlel o tom, čím se ten, který host slavnosti, provinil. Možnost, že by se mezi přítomnými nacházel někdo, kdo by byl zcela bez viny, byla tak malá, že ji ani nebral v potaz. Byla tady dokonce i celá řádka vyslanců. Ty bylo možno rozeznat velmi snadno. Většinou byli oblečeni do národních kostýmů, ale protože jejich národní kostýmy vypadaly převážně jako oblečení obyčejného rolníka či domorodce, vyjímali se v téhle společnosti poněkud nemístně. Těla sice oblékly do různých pláten, per či hedvábí, ale jejich duch se neodbitně halil do společenského otěvu. Postávali v malých skupinkách. Jeden nebo dva si ho všimli, když procházel kolem a s úsměvem mu pokynuli na pozdrav. Svět nás pozoruje, pomyslel si Elánius. Kdyby se něco zvrtlo a kvůli tomu hloupému lepší začala válka, budou to tihle muži nebo muži jim podobní, kdo se bude dohadovat, jak se zachovat k vítězi, ať už se jim stane kdokoliv. Nebude záležet na tom, kdo začal. Na tom, jak byla válka vedena a vybojována, oni budou rozhodovat, jak věci půjdou pak. Představují to, co lidé nazývají mezinárodní společností. A i když všichni používáme slovo společnost, ani jeden z nás si není tak docela jistý, co nebo kdo to je. Pokrčil rameny. Tohle díky bohům nebyl jeho svět. Pomalu se přesunul k desátníku Noblhochovi, který stál u hlavního vchodu. Ten se snažil držet v jakémsi křečevitě pokrouceném polo před což bylo nejblíže, jak se dokázal živý desátník Noblhoch dostat k pozoru. Všechno v pořádku, Noby? zeptal se koutkem úst Elanios. Ano, pane. Vůbec nic se neděje? Ne, pane. Bakomka i holuby jsou v naprostém klidu. Cože, nikde nic? Ne, pane. Včera byl ve městě malér na malér. Byl, pane. A řekl si Fredovi, že kdyby se někde něco dělo, má okamžitě poslat holuba. Ještě, pane. A co Stínov? Tam se přece vždycky něco děje. Mrtvý plit, pane. Proklatě. Elérius potřásl hlavou nad tou trestuhodnou nedůvěryhodností Ank morporského zločineckého bratrstva. No, tak bys třeba mohl vzít cihlu a... Lech by se byla, byla, velmi přesná, co se týče toho, jak, proč a dokdy tady máte zůstat, odpověděl mu desátník Nobelho s pohledem upřeným přímo před sebe. Přesná? Ano, pane, Zastabila se tady a homořila se mnou, pak je mi dala tolár. Eh, eh. ach, sire, samueli, ozval se najednou Elániovi za zády ní hlas, myslím, že jste se ještě nesetkal s princem Kufrym, že ne? Otočil se. Mířil k němu arcikancléř vzoromil výsměšek, jemuž se v patách drželi dva snědí muži. Elánius rychle nasadil služební výraz. Tohle je, pánové, velitel Elánius. E, same? E, ne, už zase to dělám všechno špatně, že zase jsem popletl celý protokol, když ono je toho teď tolik najednou. Kvestor se zase zamknul v univerzitním sejfu a nedovedeme si představit, jak se mu to podařilo, i když si tam sebou vzal klíč. Chápete, co tím myslím, vždyť ono zevnitř není klíčová dírka. Zatímco výsměšek pokračoval ve své litany, natáhl první tmavší muž k roku. Já jsem princ Kufre. Můj koberec přistál teprve před dvěma hodinami. Koberec? Aha, ovšem, přiletěl jste. Ano, bylo velmi chladno a samozřejmě o dobrém jídle nemůže být ani řeči. A mimochodem, dostal jste svého muže veliteli? A promiňte, ale já vám nerozumím. Mám dojem, že náš vysladec mi vyprávěl, jak jste musel minulý týden narychlo opustit recepci. Princ byl vysoký muž, který měl předtím, než mu opulentní večeře dodali až příliš na váze pravděpodobně i atletickou postavu. A měl plnovous. Všichni klačané měli plnovous. Tenhle klačan měl navíc velmi inteligentní pohled, až znepokojivě inteligentní. Podívali jste se mu do očí a pohled vám oplácelo několik vrstev jediné osobnosti. To, aha, ano, jistě, dostali jsme ho, Spamatoval se konečně Elánius. Skvělá práce. vidím, že se bránil. To Elánia překvapilo. Princ si nenápadně poklepal na bradu. Elániová ruka vyletěla vzhůru a nahmátla malý kousek náplasti. Tohle, ano velitel Elánius vždycky dostane svého muže. No, tak tohle bych přímo ne... Slyšel jsem, že vám říkají vetinary ho Vždycky jde po horké stupě a nikdy se nevzdává. Elánius opětoval princův chladný vědoucí pohled. Předpokládám, že vzato kol a kolem jsme všichni jen něčí psy. Abych řekl pravdu, považuji naše setkání za velmi šťastnou náhodu, veliteli Vážně? Právě jsem přemýšlel o významu slova, které na mě křičely cestou sem Byl byste tak laskav a vysvětlil mi ho? No, pokud budu... Myslím, že to bylo... Znělo to jako... Aha, ano, ovázaná hlava Princův pohled se nořil do Elániových očí. Elániju si uvědomoval, že jeho myšlenky několikanásobně zrychlily a dospěly ke svému vlastnímu rozhodnutí. Tobě to vysvětlíme později, říkali mu. Teď si na nějaké vysvětlování příliš unavený. Přesně v téhle chvíli a s tímhle člověkem je ze všeho nejlepší mluvit pravdu. Zafačovaná hlava, je narážka na vaši pokrývku hlavy. Aha, a to má být nějaký hloupý žert? On to samozřejmě ví, pomyslel se Elanius. A ví, že já to vím. Ne, je to urážka, odpověděl. Ale, no nikdo nás nemůže činit zodpovědným za to, co vykřikují nějací hlupáci na ulici, že veliteli? Prince na Alánia upřímně usmál. A musím vás opravdu pochválit. Promiňte, šíři vašich znalostí. Tuhle otázku jsem položil dnešního rána celému tuctu lidí a věřil byste tomu, ani jediný z nich nevěděl, co to znamená. A jak se zdá, všechny je přepadl náhlý záchvat kašle. Nastala diplomatická odmlka, do níž se někdo zachychotal. Elánius dovolil očím, aby zklouzili z princevy tváře na obličej druhého muže, který mu nebyl představen. Ten byl hubenější a menší než princ. Pod černým turbanem viděl Elánius tu nejpřeplněnější tvář, jakou se kdy setkal. Nos, podobný supýmu zobáku, obklopovala celá spleť šrámů. Muž měl něco jako knír a bratku, ale množství jezev ovlivnilo vzrůst a rozmístění vousů. Ten člověk vypadal, jako kdyby ho někdo udeřil přes ústa Ješkem. Mohl být libovolného věku. Některé z jezev vypadaly velmi čerstvě. Vzato kol a kolem byla to tvář, na jejímž základě by jejího majitele kterýkoliv policista okamžitě uvěznil neexistovala možnost, že by mohl být v jakémkoliv směru nevinný. Zachytil Elánius v pohled a usmál se. Elánius v životě neviděl takové množství zlata pohromadě. Pak si ale uvědomil, že zírá zatím, co by měl vést diplomatickou konverzaci. E, tak jak to vypadá? Popereme se o ten hloupý lepš nebo co uděláme? Princ pohrdavě pokrčil rameny. E, fuj, pár čtverečních kilometrů neobydlené a výjimečně úrodné země se skvělým kotvištěm a nepřekonatelnou strategickou polohou. Nebylo by až nepochopitelně nelogické, kdyby kvůli něčemu takovému vedli dva civilizované státy válku. Elánius znovu cítil, jak na něm ulpěl pohled, který téměř čte v jeho mysli. No co, k čertu s tím vším. promiňte, v tomhle diplomatickém jednání nejsem nijak zvlášť dobrý. Myslíte to, co jste právě řekl vážně? Ozvalo se další zachychotání. Elánius se znovu otočil a zadíval se do ušklíbající se zjizvené tváře. A uvědomil si pach, ne pach, ale odér hřebíčku. Dobří bohové, on tu věc živíká. E, hm, pokýval princ hlavou. Vy se ještě neznáte s neší míry na sedmdesátihodinovým Ahmedem? Ahmed se znovu pokřiveně usmál a sklonil hlavu. E, Fendi, řekl hlasem, který zněl jako zvuk přehrabávaného štěrku. A to bylo všechno. Ne, tohle je 71-hodinový Ahmed kulturní ataše, nebo 71-hodinový Ahmed můj osobní strážce. Dokonce ani ne. 71-hodinový Ahmed chodící poklad na Amochobejce. Bylo jasné, že další je na Elániovi. To je hm, no, neobvyklé jméno, ale vůbec ne. V mé vlasti je Ahmed jméno velmi obyčejné. Naklonil se mírně dopředu. Eláneo si uvědomoval, že je to předehrat nějaké důvěrné odbočce. E, mimochodem, nebyla ta půvabná dáma, kterou jsem právě zahlédl vaše první žena? E, no, ona je všechny mé ženy. A co vlastně tady... Mohl bych vám za ně nabídnout dvacet velbloudů? Elánio z chvilku opětoval pohled tmavých očí, pak se podíval na Ahmedu v 24-karátový úsměv a řekl: To je další test, že? Princ se narovnal a zdálo se, že je potěšen. Skvělé, sire Samueli, jste opravdu dobrý! Věřil byste, že pan Bahno Tichokrad z byl ochoten jít na patnáct? Za paní Tichokradovou Elánius pohrdavě spohrdavě mával rukou. Houby, čtyři velbloudi, možná čtyři velbloudi a jeden kozel, kdyby stála v příhodném světle a kdyby se oholila. Celý zástup kolujících hostů se při výbuchu Princova smíchu otočil. Výborně, opravdu skvěle. Obávám se, veliteli, že někteří z vašich spoluobčanů mají dojem, že protože naši lidé vymysleli vyšší matematiku a celodenní táboření v přírodě, jsme dokonalí divoši, kteří prodávají své ženy při každé vhodné příležitosti a nemusí přitom mít ani, řekněme, pod turbanem. Jsem překvapen, že mi chtějí udělit čestnou akademickou hodnost, když vezmeme v potas, jak strašlivě jsem zeustelý. Ano? Jakou hodnost, jestli se mohu zeptat, zajímal se Elánius. Nebylo divu, že byl tenhle muž diplomatem. Nedala se mu věřit jediné slovo, jeho myšlenky kličkovaly, ale navzdory tomu si Elánius nedokázal pomoci, ten člověk se mu líbil. Prince vytáhl ze záhybou svého oděvu dopis. Jak se zdá, tak je to doktorum Cholikuscum cum altebelum. Je snad něco v nepořádku, Siri Samueli? Elaniovi se podařilo přeměnit zrádný smích v záchvat kašle. Ne nic, to nic. Zoufale toužil potom změnit předmět hovoru. Naštěstí se tady objevilo něco, co mu tuto příležitost poskytlo. Proč má pan Ahmed na zádech zavěšený ten obrovský zahnutý meč? E, hm, je vidět, že jste policiste, když si všímáte takových věcí. To přece nemůže být myšleno jako skrytá zbraň, že? Vždyť je ta věcička skoro větší než on sám. Vždyť on je prakticky vzato skrytý vlastník. To je obřadní záležitost. A vždycky, když ho někde musí nechat, je nesmírně nervózní. A co je vlastně jeho skutečné? Aha, tady jste, řekl výsměšek. Myslím, že jsme skoro připraveni. Víš, že když jako první v procesí sami. Ano, to vím. Právě jsem se ptal jeho výsosti jako... A jestliže vy, vaše výsosti, a vy, pane, na mou duši to je ale velký meč. Zaujmete svá místa mezi čestnými hosty, budeme moci ne letu vyrazit. Zatímco se za ním zaděl vznešený a pestrobarevný zástup hostí a mágů, přemýšlel Elánius o tom, jak zvláštní je myšlení policaj. Policajt začne někoho podezřívat ve chvíli, kdy se k němu ten dotyčný obrátí s laskavou tváří a chová se příjemně a jediným důvodem onoho podezření je fakt, že každý, kdo se najednou začne chovat milek policajtovi, musí mít něco za lupem. Samozřejmě je to na jedné straně diplomat, ale i tak. Já jen doufám, že nikdy nestudoval cizí na pak mrtvé jazyk. Někdo poklepal Elániovi na rameno. Když se obrátil, zíral přímo do 24 karátového úsměvu 71 hodinového Ahmeda. E, kdybyste náhodou změnil názor u Fenty, dal bych v hbět dvacet velbloudů žádný problém, řekl Ahmed a vytahoval si přitom hřebíček z mezery mezi zuby. Nech jsou vaše bedra plná ovoce, zamrkal. Byla to jedno z nejsugestivnějších gest, jaká kdy Elánius v životě viděl. To má být další, začal, ale muž už stačil zmizet v davu. Má bedra plná ovoce? No tohle? 71, 70. hodinový ahmed se mu v tom okamžiku zjevil v řebíčkovém závanu u druhého lokty. Odešel jsem, ale ještě jednou jsem se vrátil. Známil by se šťastným úsměvem. Princ vzkazuje, že ten titul ve vašem jazyce zní Doktor Veselý starý bylý a byl pryč. Convivium bylo jednou z největších každoročních událostí v životě neviditelné univerzity. Původně to byla jen promoční slavnost, ale během let se vyvinula v jakousi oslavu přátelských vztahů mezi univerzitou a městem, Prakticky v oslavu skutečnosti, že lidé v těchto dnech už byly velmi zřídka měněni veškeble a jiné měkkýše. Protože se ve městě neslavily takové věci, jako například volba nového starosty nebo výročí založení parlamentu, bylo konvivium jednou z mála oficiálních příležitostí, kdy si mohli obyvatelé tropič šprýmy z lidí sociálně výše postavených, nebo aspoň z každého, kdo nosil těsné kalhoty a podivné kostýmy a oblečení. Původní malá oslava se během času rozrostla tak, že se teď pořádala v městské opeře. Podezřívaví lidé, to je lidé jako Elá si ovšem mysleli, že se pořádá v opeře proto, aby se mohlo pořádat procesí. Nic nemohlo překonat sevřené řady mágů, pomalu kráčejících městem v duchu všeobecného přátelství, aby tak nenápadně připomněli městu a hlavně těm chytřejším, že tomu tak nebývalo vždycky. Zdálo se, že mágové říkají, podívejte se na nás, Kdysi jsme vládli městu. Podívejte se na naše těžké hole s hlavicemi na konci. Každá z nich by dokázala v nepovolaných rukou napáchat nedozirné škody. Není tedy dobře, že jsou právě v těchto chvílích v rukou povolaných? A není také dobře, že spolu všichni tak pěkně vycházíme? A kdo si kdysi rozhodl, že velitel hlídky půjde ze symbolických důvodů v čele průvodu. Celé roky to bylo úplně jedno, protože žádný velitel hlídky neexistoval, ale dneska město velitele mělo a byl jim Samuel Elánios. V rudé bluze s mohutnými prostříhanými rukávy, rudých našponovaných spodcích a krátkých kalhotách s balonovými nohavicemi které podle vzhledu vyšly z módy už v době, kdy byl pazourek nejostřejším výkřikem řezací techniky. V nevelkém, dokonale vyleštěném hrudním kroníři a helmě s péřovým chocholem. A opravdu by se potřeboval trochu prospat. A musel v ruce nést obušek. Upíral na tu zatracenou věc oči, když vycházel hlavní branou univerzity. Noční déšť dokonale vyčistil oblohu. Z města stoupala vodní pára. Když upíral oči na obušek, nemusel se dívat na ty lidi, kteří se při pohledu na něj smáli. Chyba byla jen v tom, že se musel dívat na tu zatracenou věc. Na obušku byl malý štítek, který musel nejdříve vyčistit, aby si mohl přečíst nápis Ochránce královského míru jeho pocity přece jen mírně vylepšilo. Pera a staré drahocenosti, zlaté šňůry a kožišiny. Možná, že to bylo tím, že byl Elánius unaven, nebo snad proto, že se pokoušel odizolovat si okolní svět, ale zjistil, že jeho nohy zpomalují do tradičního líného kroku pochůzkáře a mysl se začíná obírat nenáročnými myšlenkami a útržky vzpomínek. Byl to téměř Pavlovův reflex. Nohy se zvedaly, chodidla došlapovala a mozek přepnul do známého režimu. Je třeba říct, že to nebyl žádný nepřítomný stav nebo hluboké zasnění. Jeho oči, uši a nos se jednoduše napojili přímo na starý, ale dokonale spolehlivý poplašný systém, pozor, podezřelý, mizera a umožnili tak mozku běžet na volnoběh. Kožešiny a obtažené kalohoty. Co je to za oblečení pro strážníka? Potlučená zbroj, umaštěné koženky a potrhaná košiletu a tam potřísněná krví přednostně cizí. To je ono. Příjemný pocit oblých kamenů dláždění pod podrážkami opravdu uklidňující. Zatím se procesí v řadách za ním šířila a všichni zpomalovali, aby s Elániem udrželi krok. Pch, <laughs> ochránce královského míru, to určitě. Starce, který obušek donesl, se zeptal, a kterou míru máte na mysli? Jeho vtip však vpadl do kamenných uší. Stejně je to pěkně hloupá věcička, pomyslel si, kus dřevěné kulatiny s kusem stříbra na konci dokonce i obyčejný strážník má poctivý meč co od něj čekají že s tím snad bude na zločince mávat u Bohu, už to bylo nějaký ten měsíc co měl takhle možnost pěkně se projít po městských ulicích ale že je dneska venko lidí co asi je nějaký trh nebo průvod nebo něco takového no nazdar Videchl kapitán Karotka, který stál v davu na chodníku. Co to dělá? Hned vedle něj stál nějaký orientálec, pravděpodobně agateánec, a zuřivě mačkal páčku svého ikonografu. Velitel Elánius zastavil a s nepřítomným pohledem v očích si zasunul obřadní obušek pod jednu paži a druhou zvedl k helmě. Turista se podíval na Karotku a úctivě ho zatahal za okraj blůzy. Mohl byste mi říci, prosím, co on to teď dělá? Ehm, on teď vytahuje? Ne, to snad ne, vydechla Angua. Vytahuje z helmy obřadní balíček cigaret, dopověděl Karotka. Och, a teď si jednu zapaluje. Turista několikrát pohnul páčkou. To je jistě velmi starodávná tradice. Přímo paměti hodná, zamumlala Angua. V davech se rozhostilo ticho. Nikdo nechtěl narušit Elányovo soustředění. Zavládlo ono hutné, téměř hamatatelné ticho, kdy tisíce lidí zadržují dech. A co dělá teď? zeptal se karotka. No co pak nevidíš? odpověděla mu Angua. Ne, když jsem si zakryl oči rukama. Chudák, teď právě vypouští kroužek kouře. No, tak to je první dnešní cigareta, to při ní dělá vždycky. Teď vykročil dál, ale vytáhl si z podpaží ten obušek a pohazuje si s ním, víš, stejně jako to dělá s mečem, když přemýšlí. Vypadá docela šťastně. No, myslím, že na tuhle chvíli štěstí nikdy nezapomene, zamumlal Karotka. Mezi lidmi se ozval sílící šum. Celé procesí se za Elániem zastavilo. Některé snáze ovlivnitelné osoby, které si nebyly jisté tím, co mají dělat, a jistý počet těch, kteří požili větší množství skvělého univerzitního šery, se začaly prohledávat, aby našli nějaký předmět, jímž by si mohli pohazovat. Konec konců byl to tradiční obřad. Jestliže se na takové věci díváte tak, že nebudete dělat to či ono, protože vám to připadá divné, Můžete se rovnou zbalit a jet domů. Je strašně unavený, tím je to, prohlásil Karotka. Dohlížel na všechno celé dny? Chodil po denních i nočních hlídkách? Víš, jak je pečlivý a jak si chce všechno ověřit sám? No, doufejme, že teď Patrice nebude nic namítat a dovolí, aby takový i zůstal. Jeho lordstvo by přece nikdy. Nebo že by přece? Co myslíš? Kolem se začal ozývat smích. Elánius si přehazoval obřadní obušek z jedné ruky do druhé. Dokáže vyhodit meč tak vysoko, že se třikrát obrátí ve vzduchu a pak ho klidně chytí. Elánius otočil hlavu. Pak zvedl pohled vzhůru. Obušek zachřestil nadláždění a zapomenutý se odkutálel do louže. Elánius se rozběhl. Karotka se za ním okamžik díval a pak se pokusil uvidět to, co spatřil jeho velitel. Nahoře na barbikanu? Támhle v tom okně? Není tam někdo? Promíte? dovolíte, dovolíte, Promíte? Začal se prodírat zástupem. Elánius se mezi tím změnil v malou postavičku v dálce a za ním se jako křídla nadouval rudý plášť. No a? Vždyť hodně lidí ve městě pozoruje průvod od někud z výšky vrtěla hlavou Angua. Co je tak divného na tom, že... Ale tam nikdo být nemá! Vysvětloval jí přes rameno karotka, který se teď, když se vymanil, davu dal do běhu. Barbikan a hradby jsou zapečetěné! Angua se rozhlédla. Všechny tváře byly obráceny k dění na ulici a hned vedle byl jakýsi vůz povzdechla hlasy a zmizela za ním s výrazem až podezřele nevinným. Ozvalo se hlasité nadechnutí, tichý, podivný, ale rozhodně lidský zvuk. Pak tlumené zakňučení a v zápětní nadláždění zachřestily kovové součásti výstroje. Elánius nevěděl, proč se dal do běhu. Bylo to díky šestému smyslu. Vyrazil ve chvíli, kdy jeho zadní mozek přijal zprávu, že se něco děje, neměl čas o tom přemýšlet a tak prostě uvedl do chodu svaly. Nikdo se nemohl dostat na vrchol Barbicanu. Barbican byl opevněnou branou ve dnech, kdy ještě Ank Morpork nepovažoval útočící armádu za skvělé nové odbytiště a tedy vítaného obchodního partnera. Některé části opevnění se sice stále ještě užívaly, ale jinak hradby představovaly čtyř až šestipatrové hromady z říceniny, v nichž nebyly jediné schody, kterým by trochu opatrný člověk důvěřoval. Dlouhé roky byly ruiny považovány celým zbytkem města za neoficiální zdroj staviva. Za větrných nocí se z nich trhali a padaly větší či menší kusy. Vyhýbali se jim dokonce i chrliče. Uvědomoval si, že šum davu za jeho zády se změnil ve směs výkřiků. Jeden nebo dva lidé zaječeli. Neotočil se. Ať už se děje cokoliv, Karotka se o to postará. Něco ho předběhlo. Vypadalo to tak, jak by vypadal vlk, kdyby jeden z jeho prapředků byl dlouhosrstý klačský lovecký pes jedno z těch elegantních zvířat, která jakoby se skládala z aerodynamického čenichu a spousty hebké srsti, Zvíře ho lehce předběhlo a zmizelo v napůl vyvrácené bráně. Když dovnitř dorazil Elánius, nebylo nikde v dohledu. Jenže to nebyla nepřítomnost vlka, co přitáhlo jeho pozornost, protože tu na sebe naopak upoutala přítomnost mrtvoli ležící v hromadě zvětrelého zdiva. Jednou z věcí, které Elánius vždycky říkal, tedy jednou z těch několika věcí, které vždycky říkal, a nikdo si nedovolí nesouhlasit s velícím důstojníkem, bylo to, že v některých situacích na vás zapůsobí nějaká zanedbatelná maličkost, věcička, které byste si za jiných okolností ani nevšimli, Chytí vaše smysly pod krkem a zaječí tady sem. Ve vzduchu se vznášel lehký náznak těžké kořeněné vůně. A ve spáře mezi dvěma dlaždicemi ležel hnědočerný hřebíček.